És Benne vagyok a jóban Jóban vagyok valóban Benne vagyok magammal Jóban vagyok magammal Benne vagyok a jóban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 egy műsor, amely tele van termékmegjelenítéssel, és amely elvileg interaktív, így aztán van hozzá két telefonszám is, 0614890999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. Van ülök a széken, a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 Jóban vagyok valóban, benne vagyok magamban. Jóban vagyok magamban. Ölel a végtelen is ölel a vég. I'm not alone. You're 061 hat egy A féle történetről gondolnak bármit is. 1 és 8 9, -9, -9, -9 -7 -7 -1 -1 -1. Nagyon fúj a szél és nincsen túlságosan meleg Sziria Karácsony Gergely, a Facebook oldalán tegnap 39 után egy perccel egyetértek a magzsiel, súlyos hibát követtem, ismételten bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam természetesen, én is elfogadhatatlanak tartom az állampolgára politikai célza Az a világ, ami nekem ted el szeretettel. Van negyed óránk, az nem túlságosan sok.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 És egy hét után, vagy minden esetre a hatodik, az ötödik nap este jutott od Karálys belássa, hogy Előtte, másnap, már mint az interjú után, másnap még nem ezeket a hangokat ütötte meg.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 a mama lábát, aztán engedjük el. Jöreget Györeged, Jö hát fel nem foghatom, hogy ezt miért nem azonnal tette meg. Megmondom önnek, te... de ez nagyon egyszerű. Mert ez zavarban volt. Tehát azért abba gondoljon bele, hogy egy ilyen szituáció után,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 A lányok haján, ha tetszenek nekünk, építsünk vállalt. 06148909999 es 063677161. Ennyi tett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 Raadju gyerekek Legyünk gyerekek, legyünk gyerekek, legyünk gyerekek. Nuhat és a Legyünk gyerekek, legyünk gyerekek, legyünk gyerekek. Elnézést, hogy megint egy ilyen székelykáposztával jöttem elő reggel, de hát könyörgöm. Jó hát. reggat! Tiszteletem, Fiala úr! Hibázott a Karácsony Gergely, de tavaly, amikor önnél adott egy interjút a víziójáról,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 személyes szimpátiám, nekem is van karácsony Gergely Irán, csak az a kérdés, hogy attól képesek vagyunk elátni az erdőt? Kérdezed bármit az illető, ami nem volt igaz? Nem! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És most komolyan is mindenki szappanna kell reggel és mozgatjuk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 Te mellém a kék plafon ég alá, ne félj soha többé, és ne is gondolj rá. Ez egy rendes szociálpszilógiai történet, ott konkrétan mindenki tudta, hogy valami bűdületesen rossz mondat hangzik el.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 A kérdés az, hogy ez mentő körülménye vagy sem. Reggöt. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváthai. Szerintem karácsonyai túlságosan ehhez a politikához, a folyik, és... Elnézést. Én a lényeget kérdezem, nem pedig az, hogy embere vagy sem.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 Köszönöm Nem az idő, fogy az idő, egy telefon még belefér, mondjuk ön. Jó reggelt! Jó reggelt, nincsenek egyelő pályák, és nincsenek is egyelőre esélyek. Elnézést, elnézés, elő... tényleg, tényleg, gyerekek, elnézést. Szóval... Nincsenek egyenlő pályák, nincs. Én értem azt, szóval én is, amikor írok, akkor.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 Tehát belül vágyja ezt? Hát ha tud beszélni, nem, nem, nem, jól beszél. Én nem mondtam ezt. Csak azt kérdezem, hogy belül vágyná-e azt, hogy én megpróbáljam ön sikerrel visszabeszélni? Abszolút benne van a lehetőség, hogy rá beszélni. Egen, nézze, az igazság az, hogy egy ilyen rádióműsort egyre szívesebben csinálnék, csak egyszerűen nincs rá lehetőség mint a Benjamin Button kettős élete <Szor> Látják, milyen vagyok? A karácsonyt hívtam véletlenül. Istenem, hogy hogy működik a Freud? Istenem. Hm. Csak valami hetedik hang a fejemben súgtasz, hogy én nem azt az embert hívom, akit most kellene. Nem is tudom, mi lett volna felveszi. Hát, még működik a Freud. Pislákolva, de működik. Nem állítanám, hogy hasonlít a két telefonszám. Igen,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 Na jó, olyan szintű születesen most a társfolyi, most a Hát benneket teljesen Ez egészen vicces. Tehát elég, nem tudom, olvastad e például azt a vitát, ami a Gerő és a, a Szent Gábor között. Tehát a Gerő András a Szent Gábor iran között alakult ki füstvinál kapcsán. Tehát, hogy egy egészen penetráns és döbbenetes az érvelés Szent Gábornak, aki azt állítja, hogy az antiszemitizmus csak akkor antiszemitizmus,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 mire vállalkozott, és az az ember, aki egyébként e, má, már csak éppenséggel Bivajröcsére kettő vasúti állomás főnök jelöltje nem volt, de az összes más pozícióra bejelentkezett, és mindig hihetek magabiztossággal osztotta ki az embereket, akik nem úgy gondolkodtak, mint ő, szerintem ne csodálkozzon azon, hogy amilyen az agyonisten, olyan a fogadj Isten. Hát, Egyszer ez, ez, ez, ez várható volt, hogy valaki karácsonyi gergelyt orva fogja vágni, ráadásul azt még mondja, hogy most teljes joggal. Tehát ilyen nincs. Tehát hogy ilyen szintű értékrelativizálás nincsen, mint amit ő megenged magának. Tehát kész. Tehát szerintem ez, ez, ez vállalhatatlan. Tehát, most különben egyébként sikerül neki is, Sajn és mindenki másnak is alátámasztani azt az eddig is hangosztatott érvet, hogy vannak olyanok a magyar szelemi vagy közérben, akiknek káronalkotó joguk van, és akiknek villog kiosztó joguk van, és rajta ki másnak nincsen. Tehát. Nem gondolom, nem gondolom, hogy, nem... Nem hogy sengábor Gábor Irunam megmondhatja valakiről egyedül kizállóan, hogy antiszemit vagy nem antiszemita, és ne lenne ugyanolyan a vélemény véleménye, a vele ellentétes ellentétes vélemény. És ugye ezt gondolom egyébként a Karácsony Gergerről. Tehát hogy nem, nem hiszem, hogy, hogy, hogy ő az, aki elérheteti valakiről, hogy egyébként szélsőséges, antiszemita, és a többi. Tehát igen, nincsen. Szerintem <gül> ezt a Sheng Gábor vonatot felejtsük el, mert nem olvasta az ember. Na igen, hát leginkább azért. Tehát e, így aztán csak ismeret hiányjal tudnék e, felvágni. E, valójában ugye a történet semmi másról nem szól, mint arra... A átködöm neked egyébként, mert én is írtam erről a múlt figyelőben egy rövidet, majd átködöm Jó, hát gondolom, hogy azért ebben a Shakespeare összes rövidenben azért jobbhatja az ember az eredeti olvasó. Jelentős lemaradáson van.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 azt, amit cselekszenek, azt egyébként konzekvensen tudnák cselekedni, független attól, hogy a karácsony nagyon jól kitalálta a technikai koalíciót, csak éppen most, amikor szembe jön vele, imára nem technikai formában, akkor megbicsaklik, és nem véletlen bicsaklik meg. Te ezt nézheted az erő pozíciójából, nézheted felülről egy magaslatról, én ha hiszed, hanem mindenhonnan nézem. Nézem a te magaslatodról, nézem a karácsonynak a mélységéből, nézem mindenféle szemszögből, és hát Jó, nem... János, az nem... Az a baj, egy pillanatban álljunk már meg, hogy már az alapállítás nem igaz. Tehát, hogy úgy állítjuk be a magyar választási rendszert, mint hogyha az arról szólna, hogy vagy a Fidesz, vagy valaki más, és ennek a másnak feltétlenül össze kéne fognia. Mi, mi, mégis Mégis hol következik a választási rendszerből a, ez, amit te elmondasz? Tehát, hogy mi akadályozni meg azt abban a baloldal hogy legyen egy nagy, egységes, jól felépített korszerű üzenetekkel a jelenlegi koránypártot határozottan és okosan kritizáló és bíráló pártja? Egy, sem, sem, sem, És egyszer, Ehhez egyszer... miért kell összefogni a, a jobbikkal? Azért, az, mert nincs ez el? az egy párt. Ja, de hát könyörgöm. Tehát szerintem a a baloldalnak bal önmagát kéne rendbehoznia, és nem azzal kéne már szórakozni, hogy lassan már a, a, a, a futóbolondokkal is össze akarjon fogni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 értékei, amelyek ez nem baj. megszólva, vagy kérdez, hát ez, ez van. Ez nem baj. Az a kérdés, hogy akkor, amikor kérdez, akkor egyébként ő valójában valami brosszúrát akarod adni a másoknak, vagy tényleg valamilyen Háj, Istenem! Túlbonyolultan beszélünk valamiről, ami roppant egyszerű. Tehát volt igény arra, hogy a karácsony rálépjen erre, megtörtént, és akkor most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 hogy képes -e innen visszajönni, fogalmam nincs. Jó, az egy alkalmassági kérdés, A Karácsony gergerő kiderül, hogy minisztrálni nem volt alkalmas,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 De ő azt mondta, hogy, hogy kész, itt ebben a küzdelemben nem tudnak olyan sebetejteni a karácsonyon, ami egyébként számára halálos lehetne, és úgy álcsodálkoztam. Hát... Nyilván... Van... nyilván van megint egy olyan elfogadottsága, mivel nehéz mit kezdeni. Tehát, mert egyébként az, hogy Földi Kovács jó műsorzatő -e vagy nem, hogy korrektül bánt-e -e vagy nem. Hát bocsánat, de abból a szempontból másodlagos kérdés, hogy karácsony Gergely mit mond, és hogy Karácsony alkalmas-e főpolgármester jelöltnek, alkalmas-e miniszterelnök jelöltnek, alkalmas-e ilyen-meg olyan pártisták évén álló képviselő alkalmas egyáltalán országosan meghatározó vezető politikusnak. Ebből nem érdemes belekeverni Földi Kovács Andrát, mert egyébként az, hogyha Földi Kovács Andrá teljesen ki akarja -e forgatni Gergely, az is egy kihívás, mert meg kell felelnie, Karácsony Gergelynek ott a televízióban, országvilág nyilvánosság előtt. Ez a munka része? halló Gondolkodom. Azért vagyok csöndben. Én, én, Tehát azon gondolkodom, gondolkodom hogy részüket, mit, mit kezdjünk. A... Mit, kezd, mit kezdjünk? Jó, mondjad. Politik, a politikai pályán elején a legfontosabb tanácsot a szilláktól kaptam. A Elnés, kitől? Igen. igen. A szocialistáknak, a, a, az az a politikusától volt a minisztertől, akivel én rendszeresen beszélgetek. Én sokat Gyere vissza a telefonhoz. Akivel én rendszeresen beszélgetek, mert sokat tartunk, most lehet hallani? Most igen. És ő azt mondta nekem, hogy látja azt, hogy van egy terület, ami rendkívül módon érdekel, amit szeretek, és ami az ráadásul értek is. Látja azt, hogy jól meg tudok szólalni.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 Nem, nem, és nem azért, mert más politikai nézeteket van, mint én. Nem azért, mert én ezeket mind láttam, testközelből láttam. Na, de most valójában... De, mi volt a... A... de mit láttál testközelből, ami, őt alkalma... ami alapján alkalmatlannak hitelted? Hát Nem azt mondom, alkalmatlan, csak azt mondom, hogy sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja. Tehát egy, a nagyon szép fotókat lehet oda csinálni, mint amikor miniszterelők jelölök volt szemüvekbe, és okos fűn lehet beállítani. Valójában nagyobb a füstje, mint a lángja. Nincs ezzel egyedül, tehát ez egy, ez egy nagyon általános eresség ebben a világban, ami mi noszkunk. De még egyszer mondom, nem is ez a kérdés, mert ettől, mert egy politikusnak valójában két dolgot kell tudnia, egyrészt integráló képességgel kell rendelkeznie, másrészt pedig döntési, döntési képességgel kell rendelkeznie, és válsághelyzetben is, a legnehezebb szituációban is döntenie kell gyorsan és határozottan és képesnek lenni másokat irányítani. Egy szervezetet, egy struktúrát, egy államigazgatási egységet, bármit. Ezek ez, ez egy nagyon fontos dolgok És Lehet, hogy ezek megvannak a karácsonyban, nem tudom, mert fogadnincs, hogy polgármesterként hogyan működik. Mm. Tehát én ez, erről az oldalról nem ismerem. De most nem ez a kérdésem, az a kérdés, hogy ilyen szituációt egyrészt a TV aztán egyébként utána, az utó életben, hogyan tud kezelni, hogyan tud gondozni,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 vannak speciális feltételei, és bizony most egy ilyen helyzetben került a karácsony képviselő úr, vagy képviselő, volt képviselő úr, ami, amiben egyelőre úgy látom, hogy ő elbukik. És mindez még független attól, hogy egyébként tartalmilag mit mondott. Mert az, amit mondott, az tartalmilag is vállalhatatlan, nyilvánvalóan. Tehát, hogy azért ne kezdjük bár ilyen szinten egyszer mondom értéket kell relativizálni. És köszönjük szépen, nem mondjuk már azt, hogyha valaki náci kamerítéssel... Köszönti a másikat, az, az, az úgy rendben van. Tehát meg nem mondjuk azt hogy ha valaki nyíltan antiszemita, valójában nem antiszemita, mert nem a nyilvánosságnak szánta az antiszemitizmusát, ezt nem akarásom van, ez csak úgy mondom. Tehát hogy ne, ne, ne kezdjük már ezt el. Mikor miközben egyébként néhány dologban tulajdonképpen közmegegyezés van, és mondjuk az antiszemitizmusban valóságosan zélótolerancia van, ahogy azt a miniszter is mondtam, és szerintem ez nagyon helyes, és ebből egy tapott egyben mert lehet visszalépni mert nem akarjuk több baloldali vagy jobboldali, vagy ateista, vagy keresztény, vagy zsidó, vagy teljesen mindegy, ebben a kérdésben közbedegyezésnek kell lennie, pont. És van. Hát az alapvetően azt gondolom, hogy igen, tehát a néhány szélsőséges ellentőre eltekintve, a, alapvetően a közbeszédben, a, az értelmiségi beszédben, a politikai beszédben, ez nem, ez nem kérdéses, és ez, ez, én szerintem a szalonantiszemitizmus is,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 Illetve annak, aki, aki zsidó valamilyen értelemben... <tos> hogy érted, e hogy, érte, hogy zsidó valamilyen értelemben? Az, <tos> az mindjárt megmondom neked, megmondom. Az, annak a saját identitását megélni, ma korlátok nélkül szabadon írtam meg valva lehet, és az összes szépségével egyetemben tehetett. Azért nagyon Tehát, éreztem magam a lakóhelyem izé, péntekem. Na várj, de ha valamilyen értelemben arra az, hogy Lehet, ugye, mert, ez nagyon, mert ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, ugye ami pont ebből a sengerővitából, Igen, a vitei része arról szólt, hogy idézelbe írjuk-e azt a zsidó, vagy nem írjuk. Jó, de figyelj, azért. most ne, de nem fogunk elmenni. Itt a kitörés napja, én egy olyan környéken lakom, ahol rendszeresen találkozom a kitörés napi kirándulókkal, és mindig elfeledkezem róla. Ja, Istenem, és... ah, igen.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 ez, ez, ez, ez nyilvánvalóan az ember számára ott, abban a helyzetben nem volt megkérdejelezhető. Bármilyen furcsa is volt, és volt benne a némi abszurditás. De azok számára, akik, akiknek a, mindez a hozta magával, a, a, a, a feleségük, az édesanyjuk, a nagyanyjuk megerőszakolását, esetlegesen halálra erőszakolását, aztán a gulágra, meg munkatáborban, málenki robotra, meg én nem tudom, hova való elhurcolását, azok számára ez soha nem lesz ö, felszabadulásként ünnepelhető ö, momentum vagy dolog. És ez a kettő egymás mellett, ö, egymás mellett megfér. És nyilván vannak olyanok is, akik számára annélkül, hogy mondjuk antisemiták lennének, vagy fasiszták, a, a, a, a szovjet gyűrűbe való kitörési kísérlet az az mondjuk emlékezésre méltó. Szerintem a dolog messze túl van dimenziónálva, Uh, uh, uh, nyilván, nyilvánvalóan, de de, de, de, de, de, de még ezek ezek egymás, mert Jó, szinten... de, hát a két másodat szerintem kolumbián? Tudatban a nagykovácsi úton úriasi zászlóval közlekedik. Áj, áj, áj az más a, az hagyjuk de de, a, de ez a, ugyan ugy, ugyan ugyan ez ugyanezen esemény része a, volt. Aki zászlóval közlekedik a nagykovácsi úton. Én ezt értem útom, de hát mégis csak ez mégis, mégis ezt elmedetek... történik. Mégis csak ez történik. Jó, hát, Amerikában is rendszeresen vannak ilyenek. Most tehát nem, nem mennék el Amerikába. Tehát én, én, én azt no. sem mondom, hogy állítsanak mindenhova rendőrt. Én valójában azt szeretném, egy olyan érzékeny közeget szeretnék, és annak az érzékenyítésén dolgozom, amelyik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 Tehát van egy ilyen érdekemben áll, hogy ez legyen az érzékenység, és azzal kevésbé tudok mit kezdeni, de nem tudom ennél jobban kifejezni. Igen, igen és ez, ez egy nagyon szép és nemes kísérlet és küzdelem. Hát azért azt vajon őszintén az emberek jelentős része azért a sokkal sematikusabb gondolkodás a, a, a híve. A, mar, és hát ebből látszik, hogy az egyszerűsített politikai kampánynak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 az Alapjogokért Központ igazgatója írja niért, hál' Istennek ezt a részét nem idézte a miniszterelnök úr, hanem a Vasalbertet idézte, amivel ez is kezdődött. Bár az a Vasalbert idézett már a Bajnai Gordonnál is volt, de hát Istenem Vasalbert mindenki számára jó. Én még előtte állok, hogy megismerjem, de talán még megismerhetem. Jövő héten folytatjuk Én mondtam nekem talán, hogy egy mindenképpen érdemes elolvasni, a Funtinelli boszorkányt. Rendben, az, beszerzik. Azt, azt a regényt egyszer olvasd de azt megírja elolvasni. Jó, nagyon szépen köszönöm, már érdemes volt beszélgetni vele a Én is köszönöm, viszont találkozunk. következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. Rekordgyorsan kifut a most használt erbetű, amit a belügyminisztérium szerint még 2019-ben új betű vált. Ha ilyen ütemben folytatódik a karakterek cseréje, 6-7 év múlva vége a jelenlegi rendszámrendszernek. A belügyminisztérium várakozásai szerint egyébként még az idén megkezdődik az S betűvel kezdődő rendszámok kiadása, válaszolta a Vezes.hu kérdésére a BM sajtóosztálya. Több tízezren követeltek új választásokat Madridban. A jobbközép és radikális jobboldali pártok szervezte megmozduláson, a spanyol kormány Katalónia politikája ellen tiltakozta. A szocialista központi kormány ugyanis a napokban bejelentette, javaslatot tett a katalán autonóm kormánynak egy kerekasztal megbeszélésre, amelyen a két kabinet és a katalán parlamentben képviselettel rendelkező pártok vennének részt. A testület feladata a Katalónia jövőjére vonatkozó konszenzus elérése lenne. A tüntetésen a pártok vezető politikusai mellett ott volt Manuel Voz, egykori francia, szocialista miniszterelnök, aki a májusi spanyol önkormányzati választáson Barcelona polgármesteri posztjáért indul az állampolgárok párt támogatásával, valamint Mario Vargas Llosa Nobel-díjas perui író is. A Rubik kocka is kapott egy mini szobrot Budapesten. A mini szobor szobora Battyány tér egyik lépcsőjének melvédjére került. A budapesti miniszobrok alkotója egy kárpátaljai szobrász, Klotkó Mihály. Nekik köszönhetjük többek között a lekonyuló csövű minitankot, a nagy hohohorgázból -ho ismert főkukacot, megkeleket, illetve a Ferihegyi repülőtéren felállított Ferencet. Fölfolyam hív, Nemes Gábor, de ha gondolják, akkor megoszthatják vele a gondolataikat. 06148909999 és 0636771161 Valaki azt hívta, nem mintha ez lenne a lényeg, de Sein Gábor annyit mond, hogy a személyes zsidó ellenes előítélet, más mint a politikai antiszemitizmus gerő pedig keveri a szezont a fazonnal, ebben speciál tökéletesen igaza van ez társadalomtudományi tudományi konszenzus. بارك باش senki. Azt gondoltam, hogy lesz telefon, de ha nem, akkor felé volna mest. Én felajánlottam a lehetőséget. Most se telefonál, És most sem! Jó reggelt, lehet? Az minek a függvénye gondolom különböző országokban, különböző vezető politikusokat hallottál, rosszul megnyilvánulni, az minek a függvénye, hogy egy társadalom mennyire megbocsájtó egy olyan illetővel szemben? Hát akkor ezt különböző módokon lehet euh, mondani, tehát euh, nyelvbotlás volt, belekergették, ez itt most a Karácsony gergei történet, de nem a Karácsony Gergely történetről akarok veled beszélni és vannak társadalmak, amelyek eléggé érettek, nem tudom, jó tehát helyi értékükön kezelik a dolgokat. Aztán vannak, amelyek kevésbé. Mit nevezünk a... érettségnek? Jó, most rögtön egy, egy ilyen kis csillagot teszek. Vannak témák, ahol a nyelvbotlás, vagy a botlás megbocsáthatatlan, legalábbis egy politikustól. Tehát, egy politikustól kiderül, hogy mondjuk valamilyen módon plagizált, hamisított, akár korábban is, akár ifjú korában, az, az amint utoléri, és ez Németországban többször erről azonnal a teljes politikai halál jelent. Azonnal? Tehát azonnal. Az, ha ő maga mond le. Tehát egyszerűen ilyen támadási felületek nem teti ki magát. Vagy mondok valamit. Ö, valaki tesz amikül, hogy bármi közel lenne faj, faj elmérethez, nácizmushoz, de tesz egy olyan kijelentést, ami kapcsolaton, ami, ez félreérthető. Tehát lehet tudni, hogy ő nem arra gondolt, de félreérthető. Azonnal le kell mondani. E, konkrétan ez előfordult egy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 70-es évek vége, vagy 80-as, valahogy így. Tehát nagyon későn történt, amikor elkezdték bevezetni, és, és azonnal, ugye, Most ahogy ez lenni ez szokott, az emberek Az Egyesült Államokhoz, vagy mihez képest későn? Nem hát mindenhez képest, azért máshogy már ez, ez a, és a, mi a volt az németeknél.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 a, ugye az a szó, hogy cigánybűnözés, ugye az nem hangozhat el Németországban, vagy zsidó bűnözés. Érted? Ezek, ezek, ezek olyan gátlások, amelyek benne vannak egy, egy társadalomban, nem csak A science fiction írnánk, ok. szerinted hány év kell ahhoz, hogy elhangozhasson? Nem tudom. Hát nyilván a dolgok egy idő után elhalványulnak természetesen.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 hogy egy, egy, a történelmet ismerő és itt élő ember nem enged. Tehát vannak dolgok, amiket megbocsájt. Én nagyon sokféle országban éltem. Nagyon okay, sokféle. azt kérdezem tőled, hogy a német érzékencés. társadalom, ha német lenne a hogy akkor az a beszélgetés, ami vele zajlott volna, az az ő politikai halálát eredményezni? Ő szóval nem ismerem ilyen. Tehát pontosan nem, nem olvastam a szöveget. Hát így nehéz. Nem az. tudom. Akkor, akkor, így akkor nehezed, de. de egész biztos, hogy nem. Tehát de azt kell ha, mondjam, pályá, hogy ha nem ismered, akkor mi alapján mondod, hogy egészen biztos, hogy nem? Azt akarom mondani, hogy, hogy amivel kezdtem az elején, hogy a németek megbocsájtóak olyan bűnökkel szemben, amelyek ibák, vagy, vagy botlások, vagy nem tudom mit de tudjuk-e de, de, de tudjuk azt, hogy mit nevezünk hibának? Jó, rendben van, nem láttad, vagy nem is részletesen. Azt kérdezem tőled, ha már Németország, hogy mennyire félkarú óriás a Merkel immáron elvesztve a pártelnökségét? Miről szól az ő kancellársága most? Szar. Ugye ez a félig teri vagy félig üres pohár. Az is egy csoda, hogy valaki ennyi ideig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 Ebből a szempontból Merkel ott van. Nem vettek el tőle semmi fajta jogosítvány, mindent úgy csinál. Más kérdés, hogy nyilván másképpen lát és másképpen kett hozzá problémák megoldásához, mint amikor hatalomra került. Nyilvánvalóan, itt egy végjátékról van szó, nyilvánvalóan a német társadalomban, a német politikában rengeteg probléma gyülemed fel, de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 Hát Erről már többször beszéltünk szintén, a katalán helyzet, egy jobboldali vagy egy, egy nacionalista, és most a nacionalizmus alatt nem a katalán nacionalizmust értem, hanem a, a másikat, a nagy spanyol nacionalizmust, a madri nacionalizmust annak ez egy, ez egy iszonyú ajándék. Ez, ez a létét lehet megmagyarázza az előző miniszterelnök hogy egy Parlamenti többség nélkül másfél évig kormányzott azzal a felkiáltással, hogy én most éppen védem Spanyolország nemzeti egységét, és ezek e, nem véletlenül mentek most tüntetni vasárnap az, abban az, azért, hogy itt a, a szocialisták veszélyeztetik Spanyolország egységét, ha valami veszélyezteti Spanyolország egységét, <kül> Az az a politika, ami ide vezetett, de amit mindkét oldalnak, már úgy értem, mindkét nacionalistak hasznos, ezek egymást, ezek, ezek ikertestvérek egymást erősítik. A, a spanyol központi kormányzat, egy, egy józan és a katalánok érzékenységét és, és óhajait figyelembevevő politikát folytat, az nyilván a katalán elszakadási törekvések egy gyengítik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 Mert azt mondják, hogy hát helyzet van, ugye, itten védeni kell. Na most szerencsétlen Sánchez meg a szocialisták sem, még más nem csinálnak, mint próbálnak valamit, amit elődjeik, egyébként szocialista elődjeik is valahol eltoltak, rendbehozni. Nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz, de nyilvánvalóan én úgy gondolom, és ha most teljesen idegfejjel ellenzett, hogy katalánok nem fognak kiszakadni,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 Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre alást, és köszönöm a rugalmasságot, hogy át tudtuk tenni fél kilenc a további legjobbakat. Szépen. Igen, köszönöm. Szíthitán. Nemes Gávort hallották. A kérdésem az, hogy bárki uhajt-e megszólalni, vagy elköszönhetek? igen, tehát szegény nemesgábor olyan nem ellenfondásra került saját magába, így fél órán keresztül beszélt arról, hogy Németországon mindenki belevukik mindenbe, és arra karácsonyra azt hát nem kéne neki lemondni. De most elvelni mit tegyek? Tehát most látja például arról van szó, hogy én valamit csináltam, maga ezt látta, most én erre mit mondjak? Semmi, csak hogy hát ilyen helyzetek jönnek létre, és az, azért azért... Az Tele vagyunk ilyen helyzetekkel. Tele vagyunk. 061 -9 -9 -9 -9 és 06 1161. Csütörtökön, fél nyolcskon, nagyon messzire jött ember, Aquarium Klub volt lokál, Filippov, Bakács, Önök meg én. Holnap nem lesz élőlebonyolítások egy fejelcse, hogy egy hét múlva se szerdán. vagyok engedve? Látom, jó reggelszíj Karácsony Gergely beszélgetésével kapcsolatosan, vagy tehát hogy földes kovács becsapdáltal ő csapdába helytett. Bocsánat, elnézést, földi kovács, földi, csapdába helytette őt. Hát az egész ugye a választási rendszerből adódik, Oké, okay, rendben mind. van, de most arról beszélnem amit akartad, egyrészt a földi kovács nem ejtette őt, úgy csináltad. De mert, de, mert felkészült.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 Bárki más, 0618 909 és 06367 7, 1, Figyelek? Jó reggelt. igen is virágozzék. a párbeszéd és Ennek most mi értelme volt.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 061 és 06 hát sikerült megint egy székelykáposztát kapostát olraknam önöknek, hát nézd meg én megértem. Jó Hogy mindenki vigyázzon az első mondatára mondtad, és le is tetted, amikor, hát, uh, amikor hát. azt mondtam, hogy előpályák egyelövesek. Nemes Gábor egy tényleg nagyon világos gondolkodó. Azt gondolom, hogy ő nem tudósítő, egy véleményalkotó ember. Ehhez képest azt mondja, én nem ismertem azt, hogy mit mond karácsony, de biztos, hogy nem kéne, hogy lemondjam. De itt, so, el, itt, itt meg is El, el, el, simon, el simon, pedig azt mondja, hogy de Amerikában is történik ilyen. Hát, Ezért csinálom a műsort, Géza. Pontosan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 Szeretném kérdezni, adott volna a tanácsot a karácsonyi engednek esetleg? Mi Miben? Miben? Hát most, hogy uh, mikor oda ment a hírtévébe, hogy, ja, körülbel, hogy uh, hát, körülbelül sejthette, hogy milyen válságkérdéseket fog kapni, gondolom én. Gondolja ön? Igen, hogy ön nem tudott volna tanácsot adni neki. Ez nem így működik. Hm.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 Mondanak valamit, aztán eltáncolnak a francba. Én értem azt, hogy gyötrődnek. Abban önmagában nincs baj, de akkor gyötrődjenek. De a gyötrődésükre ne húzzanak már bálíróhát, az Isten áldja meg magukat. Hogy a gyötrődésüket nevetítsék vissza 60-100 évvel ezelőttre. Mi értelme van annak?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 0 és 06, 30 hat egy. Ennyi? akkor csütörtökön nagyon messzire jött ember, Bakás Filipov, önök meg én, Akváriumklub volt lokál, holnap nem lesz illelbonyolítású bonyolításuk Jöncsi. Figyelek, jó reggel. Jól van, jó, jó napot Meg Megszeretném kérdezni, a karácsonyi Gergő visszakérdezett volna ebben a műsorban például az, hogy a torján összeállt a az, az, az nem volt az, is egy most egy kényszerben vannak ők most egy, egy oldalon, bocsánat.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 nulla hat egy és 7 7, 1 1 1 először Nullat és nulla másodszor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 Van-e bárki, aki itt értelmesen akarna gyötrődni. Juregött. Juregött. Civér rádió. Itt vagyunk.